Căci dacă ar fi făcute în tir și zidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăiți stând în sac și cenușă. De aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților? Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă și cinemvă ne socotește pe voi, pe mine mă ne socotește, iar cine mă ne socotește pe mine, ne socotește pe cel ce m-a tâns pe mine. Cei 70 s-au întors plin de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și drea cine sunt sffuși numele Tău. Isus l-a zis: Am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Iată că cum v-am dat putere să călcați peste șerp și peste scorpii și peste toată puterea rășmașului și nimic nu vă va putea vătămă. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela Isus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului,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 Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci v-am spus că mulți păroați și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, s-au zis ce au zis voi și n-au auzit. Un învățător a s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege, cum citești în ea?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 Marta era cu multă slujire, a venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sori m-a lăsat să slujesc singură? Zi de să-mi ajute. Trept răspuns Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. Dar un singur lucru trebuiește. Maria și ales partea cea bună, care nu îi se va lua.